Немов, дві паралелі раптово вирішили перетнутися, та так і сплелися в тугий клубок. І не розплутати тепер ці спогадки, запахи, розмови, сльози й усмішки. Зрештою, ніхто й не хоче їх розплутувати. Вилізла з-під ковдри, знайшла в телефоні той вальс, зберігся. Усе збереглося. Вона просто давно-придавно не зазирала туди. Вальс один на двох, як і все тоді. Щось на двох спочатку, щось потім одному. Сиділа безпорадно сама і плакала. Їй би зателефонувати якомусь обіймайлику, попросити приїхати, бо ж так нестерпно, коли спогади перекривають дихання і не дають жодних шансів на спокій. І начебто живеш, і начебто усміхаєшся, і начебто все гаразд, але раптом приходить спогад, міцно хапає за горло і все. Ти паралізований на кілька днів. Швидко вдяглася. Тікати. Тікати з цього будинку від цих спогадів. Байдуже куди. Прожогом вилетіла з кімнати. «Терезо, куди ти? Ти ж не їла нічого!» – гукнула Маруся. Не відповіла. Тікала світ за очі. Від себе. Тулилася до тебе і помирала від щастя. Так не буває насправді. Щоб було добре настільки, що аж... Земля й час несли нас кудись у прірву, з якої ми не хотіли виборсуватися. Ти малював тишу на моєму тілі під шурхіт маятника. Десь на ратуші годинник несміливо нагадував, що почалася нова доба. Наш з тобою дощ танцював понад дахами і ніччю. Мовчали. Хотілося дякувати тобі за нас, розповідати історії моїх снів про тебе, про те, як у всіх перехожих чоловіках я шукаю тебе, про те, як моє серце зупиняється, якщо тебе таки знаходжу, про те, що дерева вночі, немов силуети, про те, що весна без тебе не весна, а так. Але я мовчала, бо не знала, чи тобі цього направду треба. Ти ж ніколи не говорив ні про силуети, ні про тіні нічних ліхтарів. Ні про мене. Нічого про тебе не знала, окрім того, що ти – це ти. «Чому ти мовчиш?» – перепитала. «Тссс!» – я малюю тишу. «Я не про зараз, я про в принципі». «Бо я такий є». Наступного разу, коли мовчатимеш, скажи, про що ти мовчиш, і я теж про це мовчатиму. Ти не відповів. Ти цілував. Чи можна довіряти твоєму мовчанню?» Ось так ти дивишся у вікно, врешті спитав. Ні, не так, ледь торкнулася вустами твого плеча. А як? Не треба тобі знати цього. Нащо? Зі мною хочеш? Хочу. Підвів мене до вікна, обійняв за плечі. Ти не зрозумів. Я хотіла на край світу з тобою, а не до вікна. Стояли, обійнявшись, і слухали Ти дощ, я твоє дихання. Сергій. Милуюся, як ти натхненно спиш. Сповзає ковдра, аж красиве тіло. Таку, ну геть зніяковілу ніч, М'яким світанням тихо освітило. Вчорашній поцілунок на вустах, У подушках розсипане волосся, До узголів'я ангел прилітав. Один на двох. Чи то мені здалося? Сергій подивився на годинник. Четверта. Можна збиратися. Терезі так і не зателефонував. Дивна вона. Він не знає, чи йому сподобалася вона, чи те, що читала його вірші за столиком у кав'ярні. Що цілком можливо. Красива жінка купила його книжку і читала його вірші. Раніше він ніколи не бачив, як хтось читає їх. Та й зрештою, це його перша книга. Довго думав, варто чи ні, почув випадково від когось «Після нас залишаться тільки СМС». А що залишиться після нього? Кілька вдалих проєктів, але хто пам'ятає автора ідеї і концепції, кілька друзів і більше нічого. Наші недуги нас змінюють когось на гірше, когось на краще, когось просто роблять іншим. Сергій не виняток. Хоча той не недуга була. Вертався додому з дня народження похресниці, темний провулок, попросили закурити, кілька ножових. Хтось викликав поліцію, хтось швидку, прийшов до тями за кілька днів. Одна операція, друга, бліда й перелякана мама біля ліжка. Подумав уже згодом, а що, якби його знайшли в тому провулку занадто пізно. Якби операції минули не так, як треба. Мамо!